Вона веде молодих до церкви, коли звичай вимагає, щоб вони йшли до церкви разом. Вона кладе тоді хліб перед кіньми та засипає сіллю молодих. До матері звертаються пісні після того, як молоді повернуться з церкви. Вона приймає їх, вдягнена у вивернутий кожух та обсипає їх хмелем. Мати перша п'є за здоров'я молодих. Вона здіймає з голови своєї дочки молодої дівочі ознаки. Мати виконує всі церемонії під час прийому молодого та його поїзду. Вона також грає головну ролю, коли її дочка входить до хати молодого. До матері вдається делегація, надіслана від молодого, щоб сповістити її про чистоту її дочки а після того її урочисто ведуть до хати молодих, де вона бере участь у перезві. Отже, ми бачимо, що у всіх істотних релігійних церемоніях шлюбу головує мати молодої. Нарешті всі найважливіші церемонії, не виключаючи її наподоблення реального зближення у формі пробних ночей, відбуваються в хаті молодої. Мати молодого, коли він їде до шлюбу, веде його з хати аж до дверей за хустину та кропить свяченою водою. Вона також грає далі першу ролю в жданках, коли її чекають на прибуття молодих з церкви. Мати репрезентує родинний культ, виряджаючи свого сина, коли він їде до хати молодої, щоб привести її до себе. Вона навіть наподоблює один звичай, надягаючи чоловічу шапку та ніби сідаючи верхи, таким військовим та жрецьким способом, який, згідно з нашими сучасними поглядами, не відповідає її статі. Все це було б цілком незрозуміле, коли б ми, завдяки працям Бахофена та його школи, не знали про роль матері у стародавній громаді. Та про матріархальну родину, що залишила глибокі сліди не тільки в українських традиціях, але й у традиціях усіх слав'янських та індоєвропейських народів взагалі. Навіть роль жерця у виконанні старости, якого в значній частині околиць України звуть просто дядьком, якого справді здебільшого вибирають з-поміж дядьків. Особливо коли призначають старосту з боку молодої. Навіть ця роля так само була б неясна, коли б ми не мали точного уявлення про матріархальну родину. Роля, яку призначали дядькові з материного боку в родині з материною філіацією, цілком ясна. Він репрезентував у родині елемент мужчини. А щодо недорослих дітей своєї сестри, то він грав роль, яка згідно з сучасними поглядами припадає батькові родини. Як першому представникові культу хатнього вогнища, йому доручали творити жертви богам-пенатам. Так само і в українському весіллі. Роля старости дуже точно визначена. Це жрець хатнього вогнища який благословляє на виконання всіх ритуалів та звичаїв. Без його благословення ні одна церемонія не може розпочатись, і жодного кроку не роблять без його попередньої ухвали. Але на цьому його роля і кінчається. Активна роля належить матері та молодому або його дружкові, що репрезентує молодого. Роля старости як жерця та посередника між двома родами і представника цілого племені мусила підлягти найбільшим змінам. З одного боку, під впливом цілком нової релігійної концепції та цілком нового релігійного культу. А з другого боку, в залежності від змін, які зайшли в його соціальній позиції через нову патріархальну родину. І справді. Тільки в українському весіллі ця роля виразно зазначена та переховала свою майже примітивну чистоту, а також і свій архаїчний характер. у шлюбних звичаях інших слов'янських народів.